Herritxak Bidasoaldeko herri, Bidaso herri muggemen duen irratsaioak Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Irratisaioan zaudete, ongi etorriak. Gonekin erobero, antxeta irratitik ekoizten den irratisaioa. Baina, leku askotan entzuten dena, eta hemendik ba, ere agurtu tastas tas irratikoei eil, laro geita mazazpi puntu zeroan, zintzilik irratiko eil, egun puntu zeroan, Chola Rei ere, 107.5 eta 101.2 FM-an eta Info 7koe ere, bai, nola ez? Ba, gurbero bat eta ongetorriak gure ordu txondara. Emakumeon e, gaia korratzen dituen saioa feminista ikus puntutik, eta bueno, gaurkoan gauza piat prestatu ditugu. Bai. Eta bueno, asteko nola ez dornako izango dugu gurean, eta gaurkoan ze gai ekarri digun. Bero elkarrizketa izango dugu June Fernandezekin, bera e, Pikara magazinaren sortzailea eta bueno, horburu belarri biarduen neska da eta gero amaitzeko ba nola ez kulturgomendio txiki bat emango dizuegu. Beraz, geratu, geratu zurekin. Stop, balpániko, stop, balpániko, stop Antxeta irratia, larogaitamar.bos. No? Eta udaberria iritsi dela, bizkaikoko plazarak hemen dornakuri ongi etorria emateko. Kaixo, dornaku? Aupa, arka Leon. Aire, aire, aire, aire. <risa> aire, aire. <risa> bai. Zer <Zurma> moduz? <risa> ongi, ongi, <risa> aire, aire, aire hartzen ere bai. Guzki <risa> e, pixka gara <risa> bai. daia tontotu da gabiltza. <risa> <risa> bai, zaur ema, guberriak eh? betit handuk Eta gainera ere, bak, zoez, hori gero gara gula, ba, jaetzi ez, hori, oztagunean. Eta, just horren inguraren etxe egin, ba, ez, behar gortua, e, bueno, ba, bilertzen da, berriak bilertzenetazkinean, ba, son, ba, ez, azte enten gara dugu, eta orduan emakume dagoikenez, ega, dikainan ma dugu, ba, orduan emakumea gara bara. Eta, no, sí, sí. bueno, ba, karo, horbaziren zenbait, egia, ditola, eta artean, gara, pues, ba, da, bitugunea feminista egin duna. Ezka ba, errekobigunez eh, feministak, batxoan emerezian, eintzun, eh, bueno, eintu kampainabate, de jaldi bat, izan edu una amantala, kalera, balkoira, eta maku maugrebaraz, aldarriaren, eh, aldarriaren bidez. Eta, bueno, aldarri ba, honekin ez anehiruna da, pues, eh, komunikatu anite duten ada, emakun etxeko andreak edo, baitete, maugrebaraz, ba, edoeteko de jaldi, alduztaten die, azkenean, ba, ekonomian ezaguna den, birprodukzio lan hori, Etxean egiten dena, dela aurren eta azarren zaintza eh bueno bai eta langilearen edo orokorran gizuna dena ere bai bai eta ba bueno Janaria eh la ba, ropa bueno txekola muzikiak denak eta horiek azkenan ez eh e, denbora pila dire eta horiek ba orokorran emakumeak egin dez badituzte ta hori giderenalitateke ori, pues banatza baina bueno orainikamba zugu erikateak ebakomezko egiten dugula dela, gero komentateko estadistikaren batean beste ikusteko estenbakitan nola den, bean bai horren ikanean bako mojarretzen dugunez, pues, bueno, atera dute kampanya hau bilgunez feminizatik. Eta bueno, ba, ataitzituzte 2.9 nagusi horrekin dute aldeartetik kanoli bakomaren eh, estaintza lanak, egin eh, kontaten da bakomen sobirprodukzioen hau kontan hartuko balik, suberzutuko lukela, barna produktu hor duinaren El día, acá, donde, eh, bueno, eh, chere, el director en el Uriete, el director la Garela, el director la Garela, o la contata de la Garela, es da teléfono a, es aquí, te cobertura harazo aquí zango diren, edo, jarraitu, jarraitu, pichar. Es cobertura, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Bye. ¿Torahín, <risa> Es... Buen, esto ori <risa> Mabzum, vale, es orifero es, de kinéptico, se maquenetxe para rei... Dornaku, dornaku, kall, aurreko aztean argía, orainau... Zaiatuko e, so gara berriz ere deitzen, bai, ea komunikazio bea lortzen dugun. Ondo? Bate, ok. bien, leba boreñarte. Matendo martetik deitzen eguz, zailbotik <laughs> <El> orde. Bale, <risa> oso ingi. Baina, so no estai mantente firme. Tú eres la que me da razón. De creer en mis raíces. El árbol. Esta es la Iguana. de soledad será mentira o será verdad que en ese pueblo no hay novedad, que si lo no viera casualidad si será tan fea Bero, saiatuko gara berriz ere, esan bezala, ba, dornakurekin bere berri atalean barazo txikiak teknikoak izan ditugu, eta ea berriz berarekin hitz egiteko aukera daukagun. Kaixo, dornaku? Kaixo, dantutan taitu ondo, no, edo, a ber? Bai, bai, bai, orain bai. Orain bai? Bai. bai. <laughs> Oso ondo. Bero, gara baren inguruan ari zinen, eta bat biskabat e, bilgune eke mandako ba, argudioetaz, ez? bai, hori, ba, kampainak, hori, eh, amantelak alera, eh, eh, ba, hori, kampainarekin, hori, eztizko, eh, ete, eh, irudikazean, hora, etxeko andreak, eta, eta lanez ez remuneratu hori ere, ba, eztu, ez? Eh? Bai, bai, bai, segi, segi. Hori, ba, lan <risa> remuneratu hori ere, ba, baldin tabein bat zuen dela, eta azkenean, erreforma guztienek ere, erangizuzuna duela ere, ba, etxe bizitan, bai eta, ez da, aurren zainzari dago kunez, bai eta laguntzei dago kunez, nire laur edo beste orduan, azkenean, horren e, egin gurean ere, ba, larrikatzeko eta etxe pikateri, eta kanpoan ere, gure eskubideak edo, larrikatzeko, garakia delare, azimarratzen du, eskalerriko bilgunez feministak, eta, bueno, ere, lare, beste larekapen euskal eskalerri maian begira, Labeko emakumeen e, idatziu bat, aterida, jone etxeak innako artukulu batean, eta ba, jone bengoetxeak e, idaztandoz ekin, gehiago da emakumea lan merkatu ado, gehiago kontratu e, edo lan remuneratu batekin lotuta dagoen, lan horregeri lotuta hitz egiten du, eta zaten du behar ba, betiko azkinean emakumea idago kionez, e, behar du naldi, haur du nunk gelituko bai eta gero horra zaintzeko ordu librak eta barlortzeko zeltasunak izanen direla, eta hori azkenean despido horre zehaztun denean eta bai eta aurra eta bestarako zaitare zailtean dela ez. Eta ez, bainera bizkate horrekin ironizatuz, bueno, hau da bizkandere perlala gehiago, baina, baro ez da netzun dut berratean gazte izateken badutela ez moa emakuma ordu nentako hartzeko, eta ez dute, bueno, ba, pastintzea okitzeko, baina jareko dituzte la parkinarek, baina pentsatzen nabil, ja, ea parkinoiek edo aparkaleko oiek jartzen dituzten ea nokomeak edo tiko dutein, gasolina ordentzeko diru nahikoa edo ez. Ez diazan. Bera, hori bera jene hori esan eta, gero hori esan bezala pixkoet ez da iztikabatu bitu ditut eustatean batez ere, e, ba, begitzeko nola, ez, zenbakitan bakitan berbara argiago ikuzko da eta, Gainera, e, bai, ezutendea, ez nugunan beti bez, e, bai, maukumia kiago direla nea, eta bar, etxean, badibidez dibidez, ustat, bueno, uzkal autonomi ez azten da, ustat, zentitzen e, dut da dagokenez parralderi dagokionez, zuten bora gaia gori keukin, baterako utziko dugu, beraz. <laughs> Baina, hori, uzkal autonomi erki begoan, gizarte denbora diri dagokionez, bat denbora, ematen dutena, gizonezkoek adibidez e, janaria prestatzen, dire ogoita batzi minuto egunero, eta amakumeak ematen dugu ordu bat eta ogoita bost minuto. Hala, ematen dugu e, gizonek ematen duten irukoita zuka daten, hau 1000 eta zortziko datuak dire. Gero garbiketari daokien ez e, gizonezkoek ematen dute amabein minuto egunero, eta amakumeak berroita amaita minuto, eta, ama eta, eta arroparekin, apuntzak ikizangora garbitzen plentsatzen eta doblatzen, Gizunez kema zendute irgon minutu egon, ero? Irgon minuto? Eta bera dira ropa dago ratzen kasi. Eta bero komeak, ogeita irgon minuto. Hori etxeko holanak, <risa> eh? Eta, gero, da, bire usteatu batzuk, Diatu, gero, jardura, bire gero perdura ekonomika dira opzionez, ikusten da, bere, estatek, eh, baokena da, ongira, definizion artean, lan gileza, eh pues ospitalea aktibua berarreanean eteko anderak ere berrean daude. Hostala gero horren barrenean da berazki batzuk ta ospitalen artean pues landunak dira dutenak eh, ja kontratu bat edo ez eh jam badutenak ba diru ematen zaiena lanaren truke. Orduan abozian komentatzen da landunak eh, gizonezkoak dira eh zeiman, como dira, nei da milioi eta piko inguru Ez, ez, ez, txoin, txoin, milio. Ez bai, bai. Aklaratu zaire. <risa> Horia oso tara, oso tara. O, landunak dire eh, gizona da erdia bainan gehiago. Zan ez eh, daun, boste hon migeio errotatik an, boste hon miga bainan gehiago gizonak dira ganadutenak. Gero lehenen plegu bila dabiltatenak, eta eh, hula eh, langabiak girenak oren oh, dikan, gehenak dire baik ere... Eh, emakomezkoak, emakomezkoak gira sortzin gila ja pasatxo eta gizonezkoak sortzin gila ja pasatxo, eta bueno hemen e, deigarria gara dena zan bakio artean ditugu emakomezkoak gire berreun nila gehiago bizonezkoak, baina zan bakio betan igual eskono mertsidoa ez es, dihoa nien gaizki e, berdintasunari dauz nienez, baina bai segitzen dura emakomeak bakarrago egoten gizonezkoa, baina Mm -hmm. Gero baitere batez besteko erron, eh, errentari begira Batez besteko errenta hau baitere da 20.000 Kontuten hartu barbele bai 20.000 Datuak izanik 20.000 Egoera obea zela dengoa baino Eta hori or, da horregungo datu Zoruniko kerra guagirela bon mm -hmm. bueno, horrekin eh, dagozen ez Errenta haiez emakumezkoena Ikusteko haiez eh, eh, Lambilez kualifikaton artean Emakumezkoen errenta Da hamar mila ingurukoa, hamar mila euro ingurukoa ortean, eta gizponezkoena da e, ia hogei mila, oda bikoita. Hmm. Gero baitore beste maia ekonomiko batean, ba ikusteko goi maiako taletan ere berdina gartartzen dela, gizponezkoek ba hogeita lau mila euren guru, eta amakumeak amabimila euren guru haukatela. Orduan bat beste esan dezakegu erdia, baina egual pixka gehiago edo irabaztun dutela emakumeak baina oroar eh, asko tutsiago gizonezkoetu baino. Eta hori dinti eta zibarren Pentsa orduan, egoera gizonezkoek daltzen dicoaztenean, beti emakumak atzetei jumbo dira. Hora, azkenean guztuena den Eta aukerrago, zer azkenean lan baldintza beti asko zazperkariogoak eta egiten ditugun lanen soldata eta kondizioak beti ere bat bestean rekariagoak dira, ez? Orduan 11 hitzaki ostegunean kalera ateratzeko es hoiek lan remuneratua edo lan munduan dauden emakumeak, ez? baita ere edo bietan jarduten diren emakumeak, amantalak balkoira atera eta bakalean eragitera, ba, pixkat gure duintasuna errebindikatzeko. Bai, gainera ikur, bueno, ez? Polita kanpaina ere esaten zuten amantalak eskegita ere, ba, irudi gutzin ditugula baiek ere, eta kalean daudela emakumeak, ez? Piskatoria dira zinei zen, mm -hmm. edo nahi da. Haia. Eta, bueno, ba, emakumeak ikusten da. Beharreiz. Gehiago, beste baino gehiago, baina no eski baietz ere kalean egomartutela, da torren ustegun ontan, eta, bueno, ea potentea den, eta ni topatzen garen guztiok. Hori da. Ba, mi esker dornako argudio gehiago ematea egin duzun ikerketa lanarengatik. Eta, bueno, ba, edo ostegunean ez bada horrengo astean ikusten dugu, ez? Bai, bai, bai, nena oski beti betala, horrengo astean lego astean, seguro. Osongi, mamilla esker dornaku, muso handi bat. Horrengo astea arte. Horrengo a jo. Offrez-moi une suite au rite, je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi Yuhu <rit> Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux trouver la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Ai marre vos bonnes manières c'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça je barres fort et je suis franche, Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi je me casse de là j'en ai marre des langues de bois Regardez-moi de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça Je suis comme ça! Zara na panara di panabai Zabe da mon de la joa De la bon humor Zepa bot sarjan Gifra mon bonheur Moaz be krove La main zerleka Beno eta Normalean dornakuk beti berri ema Gisa daukagu ba Berriak nola jorratzen diren komunikabideetan Eta badakigu e, gure irratizaioa herripikatzen dela Eta kaso e, ez daukala Horrelako kutsu zakitez, e, batekoa auurkotasun handirik baino nez dugu pasa nahi ba, pixkaate tolosan eman den era elketaren berri ematea ez eta pixka bat ba, salatzarrena eta elkartasuna adieraztearena bai, bai ingurukoei eta be berez eta arri ere gukartze ez, pixkat berriro ere... Ba, bueno, kalean egon behar hori, beste horrelako ez behar bat gertu no ez ber edo berriro ere ba bueno, bizigun gizarte honen ba beste arazo honen, besteadier azpide gogorrauetako bat eta bueno, ba, esan ber da hori atzo jadanik ba, Tolosan dagoeneko kontzentrazioak egin ziela, gaur erre Euskal Herri mailan badaude eta biharre ere dira beste batzuk eta bueno, ba, pixkatori ere ba ekartza dena, hemen bueno, guk e, ondoan irunen bihar eingo da, 7erdietan, beraz ba animatzen den oro bertara gerturatzen ana Zabaltza Plazan eta bueno ba hori. Bai, bai, eta be no e, gogoraz, arena, eta ba emakume hau emakume izateagatik eraik lutena dutela benetan eh arazo larria daukagula hau dela miren ekesando mesala, ba adierazpen gogorrena edo bainon Badirela, badirela aukerak, badirela medioak, badirela moduak augustia serioki jorratzeko bai e, jendartetik eta bai erantzuna jendartetik atera behar da, baina baita ere instituzioetik bengoz e, ba, serioski hartzeko gaia eta baita ere komunikabideak jorratzeko moduak, mezes, benetan saintzeko, zeren oso larria da gertatzen ari dena eta ba, ez dugula Euskal Herrian horrelako berririk eman nahi ez e, aurten ez ez Ezin inoiz, inoiz. ez inoiz eta preventzioan mesed ez saltza dena pixkatik uzpuntua ez, ez, ez, ez. Uspuntua, ez. E, askotan entutem da noski gaur egunean mundu guztia gaitzezten du horrelako zerbait baina diskurtuetan ez bad irudi orrankamoz gelditzen diela eta ez dutela hori ikusten instituzional aldeti batez ere askotan falta zaie diskurtuoki Aspektoriez, borroka hau ere haratago joan mart dela eta preventzioan landu bar dela batez ere. Bai, bai, bai eta neurriak hartu aard direla txikiak garenetik eta baita heldutan ba dekonstruitzeko ba, sistema binario imposatzaile hau, ez? Eta ez dela nagar Egia da, egia da eta badiru di, ez? Batzutan ba keja ta keja, ez? Baino nazkenean horrelako kasuak e, iristen direnean eta ba isilpean dauden milaka kaso ez ditugula entzuten, ez ditugula ikusten, eta benetan gertatzen ari den gauza bat dela, eta serioski hartu behar dena, ez? Mm -hmm. Eta hori, ba, gombidatzea jendea deialdietara, eta benetan barlen, barne eta kanpolan bat egitera gombidapena luizatzen dugu emendikan horrelako gehiagorik ez gertatzeko. Hori da, eta orain bueno, ba, lehen esan bizo gombaztala june Lehengan hau joko dugu, eta ba, ipatu behar dugu, ba june kaletik erantzen digula, egula, zen, eta ba, bera ere Bilbon, e, ba honen gatik konzentrazio batea hurbildu da, eta hori dela, eta, bueno, ba kaletik itzen gode berarekin, ez pro dugu, ba soinu, dexentea iztatea, eta, bueno, interesgarria berak dakarki ere, pikara magazinen inguruan. Hori da, baita, hori da indarkeri keratin machistaren aurka lan egite ere, ez komunikabide alternatiboak sortzea eta benetan parekidetasuna bultzatzen dutenak. Eh. Ni va? Zer todena? du vieux Montmartre. Mon père rentre tôt tous Et pour nous nourrir tous les quatre Ma pour mère travaille au lavoir Quand je suis malade, je reste à ma fenêtre Je regarde passer les gens d'ailleurs Quand le jour vient à disparaître Il y a des choses qui me font un peu peur Dans ma rue, il y a des gens qui Ce moment hmm. Je les entends Je suis choqué et dans la nuit Quand je me lève une rengaine Je suis soudain réveillé par des cris. Des coups de siffler, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent Puis le silence qui me fait froid en tout le cœur Dans ma rue, il a des ombres qui se promènent Et je tremble, et j'ai froid EZ ETA Bueno, eta haipatu bezala, telefonoaren beste aldean june daukago, kaixo june? <totipen> zer moduz? Ondo. Ondo, konzentrazioan, eh, zarrapatu <tipen> zaitugo? Ba, hemen e, bideon. Eta zer moduzko giroa, bada, jendia? Egia zara, bez, bez, bezala, zan, Gutsen ez Bilbon, e, Euskarrean emako bat erailtutenean, egiten dugu koncentrazio eta bazak, eta igual, eta marperazena inguruak oskota, baina, bueno, atera balakaler eta ia pizkazan degezago kartzen, baina dut da hori. Eh, jo nahi, joan pizkatze, ariditugu, joe, nola ez, gu eta gure arazo teknikoak badiru di, ja, broma bat, baina, eta, <laughs> <laughs> eh, zuk ondo entzute gaituzugu? Bai, bai. Zok niti Orain, bai. Baina, bueno, estáis. Es que halen ditugu beste biluoko korespondalarekin, baina bueno, ber orain badirudi baitz. Bueno, e, hori aipatzen zenuen e, beti bezain bat jende, ez? Baina bueno, kaleantz hautetela baitz antz presentzia hori. Bai, egon ber da, bai. Ba, hori guk ezulei esan diguia da, ba hori segurenik kalean harrapatuko zitun dugula, ba Tolosakoa ekarri dugunera ere. Baina bueno, e, berriro ere gurean, bueno, batzuentzat entzule askorentzat e, lehenengo aldiz, zantxete irratiko entzat pixkat repikatuta behar bada, baina e, samarra dugori lehenko hastean ere marazoteknikoak eukiginituela, eta horregatik beste irratietan ezin izan zaituztelea entzun. Horregatik ekarrena izan zaitu berriro gure baina ba, interesgarri ere bitza zaigulako ba, martxan duzun proiektua, pikara magazina, eta Oh, no, pisa berriro ere bab besteei jakgina den gainan egon daite zen. Ba, pikara magazinen inguruan eta zer da proiektua da. Bai ba, pikara magazin aldizkari digital feminista bat da ga e, ba, orain dela urte eta erdi gutzi bera sortu ginen, e, kazetarian berdintzarea izeneko e, ekimen bateko kidek sortuta. Orduan, e, bueno, e, sortzaileak edo Euskal Herriko azbara, baina interneten bidez denez, bai azan, proiektu nahiko zabalada eta bizitazko e, jasotzen ditugu bai estatu esotik, zein Amerika Lat e, bueno, Latin Amerikatik bebai. Eta, ba, nik esango nuke pikararen atzaugarrina guziak ditela, alde batetik, e, genero ikuspegi hori ustartzen dugula, e, zeharkak, era cerca, zeharka, era batetan, eh? Hau da, ez dela bakarrik e feminismoaren inguruko eztabaidak lantzea, hori ere egiten dugu, baizik eta gailan hitzei buruz hitzegin, baina beti kriterio batzuk erabiliz, eh? Esate baterako, ba, erreportaio horietan emakumeak ikus gai egitea eta rol prosexistekin apurtzea, eh, hizkuntza eta irudien erabilera eh lantzea eta eta ber, eh, e bezalde, bueno, gazetarioak garen aldetik e, zaitzen gara gazetaritza hona egiten, ez, eta e, beste komunikabide batzuen aldean ez bakarrik e, albiztela laburrak egiten edo eta e, iritzi artikuluak e, pilatzen, baizik eta bebai hori erreportai sakonezkoak, elkarrizketa txukunak, kronikak eta bares. Eta azkenean esango nuke bebai zaitu izan garela a, E, doinu fresko eta pizkat ezberdin bat egiten, ez ez sortzailean gehienak gazteak gara eta nik ustut hori nabaritzen dela, ez? Eta askotan mm -hmm. biatzen dugula, ba, humore ona, transbezioa eta, bueno, ba, freskotasun puntu hori. Eta hori igual, e, arrakazta ere, ez? Baina hori esaten zenuen, ezzuk hauden azuzuzu bakarrik egiten, jende gehiago parte hartzen du, ontan, eta idazten, eta zenbat, zenbat, zenbat jende mugitzen da pikaren inguruan da ba, normalean e, kolaboratzen dutenak dira hogei inguru. Horrelako, bueno, konpromiso batekin, eh? Sera gero badago hainbat jende, ba igual eh artikulu suicideak bidaltzen dituanak. E, azera batean zortzailak lau izan ginen e, kazetariak baina gara ziginen ba, pizkat profil ezberdinak e, e, bilatzen ez, gure lagunen artean interneten bidez blogari interesgarrien artean, eta hala sartu ziren proiektuan, bazote baterako ba, gure seksuologoa, Monika Kezada Madrilgoa dena, edo eta hemen konflikto, e, bueno, identitate gaiei buruz aditzen dena e, poetxia aditu bat e, zaragozakoa, eta, eta bueno horrela sortu genuen horrelako barebat eta gehasan ba izan zen pizkat, jo nikuz utzuen eguratzua dela ba momentu horretan inorkez gaitzu ez ez egintuera zagutzen eta eta bakarrik proiektu kontatsarekin eta pizkat gure energia dela ta ba jendak konfidentzia asko erakutsi zuen gugan eta hasi ziren ba hori diru azkatu barik e, gure referentzia askorik izan barik eta horrela izan da ez eta gaur egun ere ba ilabetero bizpairi pertsona guztienak ez idazten gaituzte ba esaten proiektuarekin kolaboratu nahi dutela ez orduan ba oso posik eta azkenan ha, gara familia handi moduko bat ez dago jerarkian dirik baizuketa saiatzen garela ba bakoitzak E, nahi duena proposatzen eta euren gaitasun berdarrinak garatzen, ez? Ba, batzuk askan dira idazten eta bukatzen dute argazkiak ateratzen edo bideoak egiten edo ta diseinatzen eta nik uste dut hori askatasuna asko ematen dugula bakoitzak nahi duena egiteko eta eta gure artean asko ikasteko. Horria, ez? Osoa nitzada hori e, sartuko den edo horrek e, artikuletatik aparte ere hori bideoak edo argazkiak topatu ditzake. Eta, bueno, hori bai, azera batetan gehien bat idazten genuen, baina zaiatzen ari gara ikusentun ezko gehiago egiten, ba, uste dugulako batez begazte artean, ba, erakargarria, erakargarria dela formatu hori erabiltzea biltzea, ez? Eta, mm -hmm. izango bai, nuke... E, E, ezare sozialen erabilera asko egiten dugula eta alde batetik dagoela ba, aldiskaria non hilabetero abian ama bostezu inguru argitaratzen dugun baina bestalde Facebook eta Twitterren bidez etengabe gaude informazioa partekatzen, beste komunikabidetako albizak partekatzen eta irakurleekin ez mantentzen eta nik uste hori bebai oso garrantzitsua dela azken finan komunikazioa az dela bide bakar batetakoa baizik eta e, irakurlek Facebook eta Twitter renbidas gurekin hitz egiten dutela, gaiak proposatzen dituztela eta eta gunero, de debate interesgarriak e, egoten direla. Mm. O azken finea noso oso dinamikoa da en bai da, ez? Eta lengo nere aipatzen zenigun azkenean berez gainera modu digital batean existitzen dela, ez? O sea,zun arteko harremana ere eta koordinazioa gehihen bat emailak edo sare sozialen bitartez eite dituzue edo nola nola eh, zute sail berri bat. Ba, ekipoan nateran, bueno, hori eta gutxi e, sortu dugu talde bat enen osun no, izan egu de sozial alternatiboatetan eta hori egin biltzen dugu artean hori, ba, eropozaman egiteko eta, hai, ba, komentatzeko, ba, errematzeko sortzitzen boda gutxi barru, zer ingo dugu eta horrelakoak adotatitugu. Eta hori bidea soztu gunean, greba hori dago, ba, ba zaren horretan, ba, jandeak egitea, Bota bueno, e, bueno, dut, ahia greba egiten dugun pizkatu bolikok di, es? Horeingos gehienak, bueno, zutkometatu, horeingos dagoela persona kontratatu, bai zik edo, koloretzail, egon korri, ez ez ero horretzen zail, a, a, gulo bako es? Baina gara komentatzen, ba, ondo dagoela, piketak ere baren alako postua, ba, eh ba, ba, datzea, eta ba, ez? Orduan horrelako komunikazio horretakoetan ere ba sozial pribatu bat eitzen eh, dugu, eta ezalde osatzen gara, ba aurrez aurre ikuste ikuztea, ba ba, es, la, ba utero, ez da potero lapaus guztienez baina beti bai puntu ludiko, ludiko batekin, ez? Ba, Azkenez daket parlatu dotut txosuna horik ere sortzarrelako ba ba eko, dira, xo, eh? sentimendu altboa, edo? Adibidez, eh, aurrekoan ez geni... Eh, egon ginen pixkat eh, komentatzen, ez? Eh, bueno, ez eh, du exhortzen duzute komunikabide alternatiboat, baina hon, eh, horrela egon azara ere komunikabide haundiago batzutan, eta eh, tolosako gertakariaren... Arira ez, indarkeri matxista bere aurpegit latzenat, ba, erakutsi duen honetan, tratamenduaren eh, inguruan ze pentsatzen duzu? Ba, horreko horrean ikustu, eta aldatetik, eman ditela ez, beti handuagoelago batzea, bera, enla mazturte, ba, enpasionan aloizalako ez arak erabiltzen zidela, dela, eta... Buna, ez ez, zo hiko, normalen jasak uste zuen horrelako gertakariak eta eh, eta aska privatu aksidea, ez eh, edo, so, zo so, privatuak. Mm -hmm. Orduan, debatetik, uste dut, horria delu, norra baita eh, komunikazide dienek hau arazo sozial bat da, abestetik orokorrean, ba, ba e, arazo asko eta abeseaz ikusten ditut, ez? Zorainak ere, doi nioan, orokoekan nahiko sensazionalizadak, el club de sala de comunicatetan duen pertsona normala eh sucesos de relata Caribe el San Santituana es genero gaieta adituada da, eh? eh, berriako eh, eh bueno, gauratuagorepatuko no berrean aldiz la ba, ba hori Instagrametariek landu al, eh landu hori dizu gai hauek eta eta hasan egiten dute, eh? Mm -hmm. eh, ez? Eh ezaketualde Ni dut Orokorrean e, erailketa bat gertatzen denean, ez dela argi uzten zergatik esaten dugun hori e, izeberraren punta edo dela ez, hau da e, Emakumeen kontrako indarkeria struktura dela, ezparru guztietan gertatzen dena dela eta bikoteki arteko erailketa bat dagoenean hori dela ba hori ez. E, ondorio latzena, baina, baina zarazoa eta ez da gertakari solatu bat ere. Organikustu dut ba, komunikabide E, tradizionalen erronka hori dela, ez nola baita, e, ba, jendeak ulerdo ezan zergatik e, gizon batek emakume bat hiltzen duenean edo eta emakume batek demagun bere f, e, zemea hiltzen duenean ba ez direla gertakari berdinak eta jenero indarkeria edo indarkeria matzistak zizitzen dela eta hori lotu behar dugula emakumeok ezpargu guztietan pairatzen dugun indarkeriekin, ez? eta, bueno, nik heren e, egun gertatuako arekin nahiko amorratuta nago, eta zan behar dut arartekoan, bueno, kesabatikin dudala, e, ze, EITB, esate baterako, eta EITB publikoa da, e, teleberrian, e, aipatu zuten bai biktimaren zein e, ilzailearen e, jatorria, ez? Mm -hmm. Hau, da, direla. Eta nik uste joera hori, oraindik ere azkodago la komunikabidetan, e, eta horren ondoria da, jendeak azkenean, datu hor, horrekin geratzen dela eta badiru diela indarkeria seksista etorkinean artean gertatzen den zero zer dela, ez? Nein. Eta batez ez berazotzailean kasuan, ba, nolazoten badizute, erazotzailean marokokoa zela ba, jendazkok pentsatuko du, ba, ya, listo, oza, sea, emengo gizonak gaude ja, superberrin zaleak eta, eta kanpokoak dira, ba, eta matzistak eta ba, ez? Orduan ikustu dut ere hori kritikatu behar dela eta, eta bat ez kasetari bezala, azaltzat jendeari zergatik, edo, bueno, beste kontu bat da be bai oraindik ere eh Iturriak bilatzerakoan, askotan eh galdetzen saiela euren iritzia eta hori teleberrin be bai eginda eta gaur egunen eta nikuz ut, ba hori auzokidek ez da ez dutela informazio interesgarririk emango eta, eta aldiz Gutsitan jaten da edituen gana, ez? E, indarkeriaz egiztan adituak diren pertsonen gana, azaltzeko zergatik orain ere, ba, pila bat emakume urtero izaten diren hori, e, erailuak. Ba, ez orain ere mediola undienetan, badirudi di, zentxazionalismoaren puntori nahita eta nahi esartu barra dutela horrelako gertareta, ez? Ba, agor puntu bat, morboa, bilatzen da, ez doi, da, bide, apiskat igual zentxazioa batzutan, ez? Batzutan jakit Ebatak eh, iztula, biktimaren, familiaren historia guztia jakiten bukatzen duzula, bezala azkenean, ez? Eta azterra zuen. Halo batetik, nik uste dut ondo dagoela, a, biktimei aurpeia jartzea, ez? Nik uh -huh. ba hori zilegi dela, eta azkenean ba hori, ez? Gezartearen sensibilizazioa lantzeko ba, dagoela eta gainera garrantzitsua dela, ba, hori, emakumeen memoria hori izatea eta jakitea, ba, biktima hori nori izan den, eta, eta ba, gertatzen dena da, ba, hori, azkenean enfoquea dela, nahiko esan duzun bezala, sensazionalista, e, biktimen biktimizazioare agotzen dutela, eta, bueno, aditu batzuek esaten dute, e, e, emakume bat, e... Ha, e, hau da, emakume baten hilketaren aurrean, pentsatu behar dugula, emakume hori ez dela biktima izan, ba, baizik eta errebelde bat, e? Eh? Zer, zuk aguantatzen dituzunean, normalean ez dago, era ze... Aire, nik uste dut komunikabidean bezara zoa dela, badiru diela, hilketa izan dela, arrebato moduko bat, ez? baina ez da horrela ikusi behar, baizik eta e, indarkeria beti dela prozesu oso luze bat, eta momentu bat eta normalean emakumeak ezertze zan duenean, edo askidea zan duenean, orduan gertatzen da hilketa ez? Orduan mm -hmm. ba nik uste dut hori e, ondo dagoela emakumeari horpeia jartzea baina, baina ikuspuntua aldatuz, eta hori, ba, bere indarra edo, ba, gora ipatuz, ez? Mm -hmm da elen aipatzen zenuen hori talde nahiko gaztea zaretela pikara egiten du zutenak suposatzen duetera sare publiko gaztera eritsiko zaetela asko e, erabiltzen duten medio ere ba internet bidez asko muitzu zaetela esan ba, duzu Gaurria sare soziala e, nola ikusten duzu gazteen ma ba, edo gazteak nola ze, ze puntutan daude gaur egunean Ez da gite eh, batzutan komentariak egiteko aukera goten da ere, artikuloan azpian, ez da gite horrela kozatzea bai. hitu zuen, pixka pertsetzi hori. Bai. alde batetik orokorrean ikustu dut ba, gazten artean, bueno, badagoela eh, jatza duten kontrazan bat, ez? Eh? Alde batetik... Eh, ikasi izan dute berdintasunean bizi garela eta, eta horrela esaten dute edo eta uzte dute feminismoa masismaren kontrakoa dela, ez, segorendi askok ere, baina bestale edozen gauza galdetzen ba badiezua ba gerian dago, ba nezkak e diskriminazioa jasotzen dutela, ez? Ba, oraindik ere e, gauetik, e, kaletik e, bakarrik jaterako orduan heldurra e, sentitzen dutela, edo etxean ikusten dutela, ba, nakoak bidela txoko egiten dutuztela, edo ta ba, munduan sartzen direnean, eh oso harin ikusiko dute oraindik ere diskriminazioa dagoela, ez? Orduan ikusten dut oso garrantzitsua dela, hori, e, e, berdintasunaren espazismo horrekin apurtzea, eta nik uste dut horretarako hori garrantzitsua dela, bat izkaz feminismoaren beste irudi bat edo matea. Ba, ez dut uste mugimendu feministaren arazoa den, eh, arazoa denik, ez? Baina azkenean patiarkatutik estrategia bat izan da feminizmoaren kontragitea eta feminizmoaren irudi bat botatzea, ez? Eta bat irudiela, ba, ba ikerikagatzea garela. Uh -huh. Klaro, eta, eta azkenean igual gazte asko, ez dute feminizmoa zagutzen eta ez dira identifikatzen. Horda nik ez pero bak dikara bezalako komunikabide gazteekin ba, identifikazio hori lortzea eta pizkanakau lortzea diskriminazio guztien artean leutura bat edo dagoela eta eta hori dela ba, sistema patriarkal baten ondorio eta bares. Mm -hmm. Gero nik ustut, e, bueno, ikusten ze gaidiren arrakastatzenak eta zeinetan komentarioak dauden basate bat erako erlazioa dela garrantzitzua gaztentzat edo eta sexualitatea, beba ikusten dugu e, lesbiana asko e, komentatzen dutela eta hauren ikust gaitasuna dutela edo, ez? Orduan ikustu dut, bai, e, norberadekin, ba, ez dakit gai intimo do personalenak ere, horretan, ba, ba, oraindik ere, ikusten dutela diskriminazio bat edo presio bat eta horrekin apurtzen zaiatzen direla, ez? Bai, dara daramagun urtean ba, seksualitatearen inguruko gaiek beti daukete arrakazta hitzela eta be bai hori ba, sexu identitate dezberdinan inguruko gaiek be bai mm, Soa ge, balioi buzera, termometro gisa <laughs> alizkariak, bueno edo magazinak <laughs> bai. <laughs> Beno, Eta hori inter, interneten em, adibidez aurrekoan galdetzen genizun ea berandu iritsi den fenomeno oza, e, feminismoa internetera, komunikabide berri ontara, zuze zer deritza zu? Edo orain bikan, bueno, batzuk, bueno, zure proiektua bezala, beste batzuk ezagutzen dituzu, ba, e, somatzen duzu badagoela horrelako mugimendu zabalago bat, onen, guzti honen inguruan, edo orain dikan ba, akamot. Ba, hini guztuz gero eta gehiago, ez dut uste gainera, bueno, berando eibili garela, eh no labait internetan sortzarekin batera jaio zen, eh? Orduan beti egon gara hor. Eh, orain dela ez dakit nauka bazurte Euskal Herrian sortu zen E, blogos, blogoneska akustu behitzen zela horrelako euskaldun blogosfera feminista bat eta, bueno, pizkanaka hori gara nik uste dut gero eta aukera gehiago ditugula gure artean antolatzeko eta ikusgaiago egiteko azken zinean betiko lez ba, ezarezezialetan diskurtzea matzistak dituztenek, askotan harrakazareiago dutelako edo eta ikusgaiago egiten direlako eh? zorduan, bueno, bagin behar dugu horrelako esfortzu E, plus bat, ez, e, baina bueno, ni, ni baiko naiz, ba ikusten dut Twitterren esate baterako, gero eta feminista gehiago gaudela, hor e, hitz egiten eta zabai datzen, eta eta, ba, bueno, etik eta edo jazta jorrielako horiek erabiltzen komunikatzen garela, eta komunikabide digitalen artean, ba, orain, bai, azken bi urteetan edo, sortu dira e, ba, maika ekimen, esate ez? ba, baterako, Pikara sortu baino pizkat e, aurretik sortu zen una buena barba, izeneko aldizkari kuir bat, hori e, egiten dute pdf batetan, e, zaskeritzen dute, baina badaukate bai facebook eta twitter, e, eta horrein dela gutxi, kontatu digute, da dela bi, beste bi aldizkari digital, Norma Jean magazine, eta bestea da Antonia magazine. Antonia. <laughs> <laughs> bai daukate izen dibertidarriak eta horien bien planteamendua dua pizkate aldizki femeninoak izatea eta zakdaki kultura popori bezalako kutsua izatea, baina ez era sexista batetan superpop popzalaabazik eta rolekin jola asten, ba, eta hori transrebezio pizka bat Orduan, bai, nik uste dut ba, pizkanako orga biltzala. Edo bilgune feministaren e, ema, emarauna aldizkaria ba, egun edatzen da interneten bidez eta horrela etzen dira jende gehiagori. Eh? Orduan, nik uste dut, momentu polita izan daitekela. Mm -hmm. Bueno, ba, ez da inangurrezen e, gure betiko bigalderako eta gabe, beti bigalderako egite ditugu, lehenengoa izango zen nola ikusten duzun feminismoa edo, bueno, igualzure kasuan feminismoa medibetan emendik eta marrutetara. Eh. <laughs> hmm. A ber, taminez nik uste dut ba oraindik ere e, nostalgia hori izatea eta nahi izatea ba anako asamblea arraloiak egotea eta e, manifestazioetan milaka eta milaka pertsona egotea ba pizkat igual utopikoa dela, eta medeak bezalako kolektiboek asko aldarrikatzen dute, ba, hori, ideia hori bertan bera guztea, eta ulertzea gaur egun errezagoa dela, ba, e, e, egitura dinamikoagoak sortzea, eta, ba, iru, iruspalago lagun, alde bat etik e, nolatzea, euren interesei erantzuna moteko, beste hiru bezaldetik eta hauren artean, zarean egotea, ba, bat ezbe teknologi berri horiek erabiliz, ez? Orduan ikustu dut, ba, bari, moldatu behar garela, teknologia berriak direla, aliatu oso garrantzitsuak, eta bestalde, ba, ikusita, ba, e, granada, portugalet, edo talitzako jardunaldietan, pila bat jende e, egon garela, eta gehien bat gazteak, ba, inikustu dut, egeminismak etorkizun hona daukala, eta, ez et, baina hori, ba, moldatu behar garela, eta, eta ez, ez zitu, ez, eta eta helen komentatu dudana, nikustu dut gero eta bazakit gara, Bueno, esan behar dabe bai, orain atzerak atzera adaitzela egoten ego, e, ego ari dela, gure eskubide lotuta, ez? Mai. Ba, gortuaren eskubi da, bertan berra geratuko da, eta, bueno, atzerakada horretan, ba, angeruta e, behar eskoagoak garela, eta bezalde, ba, maitazunarekin, edo seksualitatearekin, edo eta gorputzarekin lotutako e, gai pribatu horiek ere, publikoak bihakatu behar direla, eta hori oraindik ere behar eskoa dela, orduan, ba... Ori, bai korbate. Bai, korres, eh? jo ta nera aurreratuko da. Eta bestea, eh litzeteke, babotera izango da zenu, edo zer gazaiteko botera izango da zenu, zer izango zen hartuko zen lehen erabakia edo eingo zenuen lehengo gauza. Nahi eh, duzu na, eh. Eh? eh. baina politikari bezala edo jainkoza eh, bezala. Eh, botera absolutua <laughs> oquita. Zauzengaz, o sea, zer gazaiteko. Eh, joban ikustu eta beralde batetik eta ez es que izango da zateba berdintasuna bermatzea eta listu baina eh? eh... no. bada ba erronka eh? bada hori egingo bazen horrela pipa ondegoen zen ez eh? <risa, pipa. risa> ba ber niretzat gauza garantzitzenak O, oh, ber, nik uzu dut gizonezkoen gaia hor dagoela, ez? Eh, emakumeak e, pil... aurrera egin dugula eta pila bat borrokatu dugula, baina biztalderiaren erdiaren erresistentzia hori oraindik baldin badago ere, ba oso saia dela aurrera gehiago egitea, ez? Orduan, mm -hmm. agian ba nik nire niresku dago nire, nire jakontza prozesuan lan egitea, baina ez dago niresku gizonen implikazio azustatzea. Orduan hortik agian, ba, batetik lortzea gizonen implikazio gehiago, eurek ere eurertzea, matzismoa, e, euren kalterako dela neurri batetan, eta bestetik nik ustuz, ba, garrantzizo izango elitekela, nola baita emakumek, dependentzia gutxia goizatea gizonekiko, ez? Eta, ba, ez dakitagian emakumeen arteko ekartasuna gehiago sustatzea, eta, eta modioa, e, gu, gizan hemenpe mantentzeko mekanismo bat dela, eta eta hori bertan bera guztia, eta ez dakimaitasun ere duan itxak edo, baina, bueno, ez dakit hori jainko zabeztala gehiago, ze politikari bezala behin dik ez da Vale, ba, hor Bueno, pues mila esker, eurgoratuko dugu ezagutzen entzuten entzat pikara ikusteko weberriaren helbidea Da... bai pikaramagazin.com magazin e, zetarekin eta ebat bukara e. bai, eta bueno, ez dut aipatu e, eduki gehienak gazteleraz direla baina gero eta gehiago erabiltzen dugula euskera mm -hmm. eta, eta bueno, bai eduki originalak euskera zein itzultenak eta hori guztik zabalik gaudela kolaboratze, kolaboratzei leberriak izateko ozake, sea, parte hartu <laughs> gero zuta gehiago eta beti gehiago ere Etorrai. Mari e, ba, Suzkaipaz sumestela, gaur egun nikuzte dut saretzena dela gako garrantzitsu bat eta bueno, batzuk egiten duzuena ere hori da. animo. Azorionzea baita ie. Eskertzea horrelako espazioak sortu izana. E, Berdin. Eta animo? Vale. Ba, bat. Dani bai eskarrimenotatik. Ongi bat. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mi Vi en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi Zopla las cañas, sube la montaña, Mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. El chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí, ríe anoche y china los ojos morocho más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará Mira la luna y Ise acuna que es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río Hasta donde bajarás Mi despedacito de río Yachina Los ojos morochos Más lindos Que vi Sopla Las cañas Sube la montaña Mañana Quizás bajará Mira la luna Minina iziakunak ez larga la notxe i esklaro el camino migoz pedazito derribo hasta donde bajaraz Beno, eta ba junerekin elkarrizketa interesgarria hau izan ta gero nira garri bezala ba, kultur gomendioekin amaituko dugu gaurko irratisaioa eta hortarako gaurkoan ba, e, dokumental bat e, dakarkizuegu e, berez indomablez <coughs> indomablez du izena una historia de mujeres libres eta ba trailerra garriko dizuegu Bai, ze ainarak ez du gehiago itzegin, dauka atake bat. Bai, bai, bai, estulka, estulka, estulka. Eta, bak, jarriko izugu, eh, oartea araztarena, bak, gazteleraz dagoela, eban gero amaieran itzulpen txikitxo bate ingo dizuegu, bai. ...mujeres libres afirma una vez más... ...que el peligro sólo puede ser contrarrestado... ...con una fuerza femenina propia... ...la que nuestra federación... ...viene batallando crear... ...en medio de la indiferencia general... ...del movimiento libertario. Esta es la historia de unas mujeres... ...que soñaron con un mundo mejor. Hicieron un trabajo... ...me parece único... ...en el mundo. Coincidimos un grupo de mujeres... ...no... ...que no estábamos de acuerdo... ...con que las mujeres se dejaran someter... ...porque no íbamos contra los hombres... ...lo que queríamos era... ...que los hombres comprendieran... ...que éramos seres humanos... ...iguales a ellos... ...lo que ellas querían... ...es que las mujeres salieran de la ignorancia... ...y eso es lo que querían mujeres libres... ...pero a todos no interesa... ...es la historia de unas mujeres... ...que quisieron romper amarras con la historia... ...y liberarse... ...por ellas mismas, de la cruel servidumbre de la ignorancia. En, en las mujeres había mucho analfabetismo. Se puede decir que casi todas eran analfabetas. He aquí el gran trabajo de mujeres libres. Levantar estas mujeres, emanciparlas, darles a comprender... Mm. Hacerles parte, que tenían una idea, que, que podían expresarse, que tenían una personalidad que muchos los desconocíamos. ¿Cuántas muchachas y mujeres libres no sabían ir ni escribir? Las que venían a nosotras eran muchas muy simples, algunas inteligentes. Y todas aquellas chicas parecía que eh, era otro mundo. Venían con una pasión y con unas ganas de hacerla. Todas se acoplaban. Nadie quería ser más que nadie. No había zancadillas. No había quien quisiera... ...hacer prevalecer su criterio... ...alguien mandó... Alguien daba a los gerencias a la sellera... ...y cada cual se ofrecía... ...para lo que fuera capaz de hacer... Nada de nombrar en asambleas, era muy gracioso. El hecho de que Mujeres Libres se convirtiera en poco tiempo en una organización, pero que previamente hubieran elaborado ya pues un, un contenido también político de, de exigencias y que se refería estrictamente a las mujeres, eh, hace de ellas un, las precursoras del, del feminismo contemporáneo, de nuestro feminismo. No, no éramos... Bueno... Eh... Ba, hori traklerra luzea gara ba, da, baina entamaluz ez dugu denbora nahi korik. Eta, bueno, hori ba, komentatza gana dokumentalau, ba, mila beharatzea dundagetamasei etik goita meretzi bitartean, ma, justago, gerrazi bian urte haietan, e, ba, aterazuten aldizkari eta mugimendu baten inguruan ba, tratatzen duela, ez? Zai ek, las mujeres libres, emakumea eskeak. Eta, bueno, ba, esamarra da mugimendu be, ogei mila afiliatu baina gehiago izatea iritsiz dela. Beraz, oso potenta izan zen, baina aipatzen dutena da, ez bizka delgura dokumentala honena, berre eskuratzena, eazturatik ekartzaena, baina hori ez, mugimendua bere garaian ere oso ezagun edizan etzen eta behiratu zen mugimendu zabala izan zen. Beraz, gustoko galima ez dut, indomables, behiratu, Eta, eta iraultzaiak izan zirela eta gaur egun garena ere emakume hauen dela eta gaur egun ere, gertatzen diren gauzetaz horrela jotzera, e, gure imeira iritsi zaigu, ba justo garaipeneko lagunak e, <coughs> auszeral honetan urte horrena festa dagoela, arratxaleko lauetatik aurrera, eta Donostiko emakumeen etxera, eta gombitea luzatzen dutela Gerturatu nahi duen horori hortaz, eh, bueno, kontatuko dizuegu edo kontatuko diguten nola pasa duten eta beste guztiei muso handi bat,ixoan esker eskergorekin egotegatik dokumentalera dokumentala ikusi eta gero komentatu gonekinbildua gmail.com etatorren arte. Muso handi bat Muso hode handi bat. Aste Na ezinetlertze nago sabeeko kalamreaan sinduque llamo acaso no pasa porui un alagatooa mejor la luz se va